Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Předvánoční šachování, napsalo Luboš Zimňok. Kutkašen, tak se kdysi jmenovalo město Gabala, někdy také Gebele, anglicky Kuabala, v němž včera skončil memoriál Vugara Gashimova. Hrálo se i v Torontu, kde základní částí pokračuje finálový turnaj Champions Chess Tour. Už jsem tady zmiňoval, že formát rapid a blesk je v poslední době celkem populární. Není divu. Zrychlené tempo je atraktivnější pro diváky a úsporné pro pořadatele. V gabale se ušetřilo ještě o trochu více, protože obvykle bývá bleskový turnaj rozdělen do dvou dnů. Na memoriálu Vugara Gašimova se stihl 18-kolový blicák odehrát v jednom dni. Není to sice až tak strašné, ale je to celkem náročné. V osmnácti kolech nazbírali nejvíce bodů, Raport a Vidit, oba dvanáct bodů. S půlbodovou ztrátou za nimi skončil Arjun Eri a za ním už je jen bodová propast, protože čtvrté až páté místo obsadili Mamediarov s Rajabovem, kteří měli jen deset bodů. Richard Raport si vítězstvím v Blicáku hodně vylepšil své umístění v celkové tabulce, po Rapidu byl na posledním místě, ale Blic jej vynesl na přední příčky. Ztrátu z prvního turnaje se mu však už dohnat nepodařilo. Celkovým vítězem memoriálu Vugara Gashimova se stal Vidit Guirati. Na druhé příčce se umístil jeho krajan Arjun Erigaisi a na třetí místo vyskočil již zmiňovaný Richard Rapport, který o půl bodu překonal vítěze rapidové části Aydina Sulejmanliho. Další dvě kola základní části finálového turnaje série Champions Chess Tour jsou odehrána v kanadském Torontu. Mimochodem, pokud si myslíte, že Toronto leží někde na severu, jste na omylu, Z našeho úhlu pohledu leží na jihu, protože třeba Karviná leží severněji a Praha dokonce ještě severněji. Pokud nevěříte, podívejte se do mapy. V onom jižanském městě se hrají zajímavé šachy a věřím, že ještě zajímavější uvidíme ve vyřazovací části. Ve včerejším pátém kole se konečně chytil Karuana, který porazil Lazavika. Mladý běloruský šachista Denis Lazavik v tomto turnaji asi díru do světa neudělá, ale řekl bych, že to pro něj bude velká a přínosná škola. Maxim Vašie Lagráf porazil svého Krajana Alirezu Firuzdžu. Stejně jako Karuanovi mu na to stačily dvě partie. Malé překvapení se zrodilo v zápase Karlsena se Soem. Obě zápasové partie skončily remízou a rozhodnout musel až tiebreakový armagedon, v němž měl soubílé figury a povinnost vyhrát. To se mu podařilo a Carlsen tak zaznamenal první porážku. Další porážku si na své konto připsal Hikaru Nakamura, který také v tiebreaku podlehl Nodirbeku Abdusatorovi. Šesté kolo bylo ještě vyrovnanější. Alireza Firuzja nevyhrál ani jednu partii s Lazavikem. Nevyhrál ani v Armagedonu, ale to jej nemuselo bolet, protože remíza černými figurami se bere jako výhra. Třikrát remizovali i Abdusatorov se Soem. Tady měl v Armagedonu černé barvy ve So, takže si připsal body za vítězství v zápase. Fabiano Caruana hrál prestižní zápas se svým krajanem Hikaru Nakamura. Dvě remízy a v Armagedonu vyhrál bílými barvami hrající Caruana. Magnus Carlsen se z porážky v pátém kole rychle otřepal, a v šestém kole si lehce poradil s Maximem vašije Lagrávem, výhra a remíza stačily k tomu, že se nemusel hrát armagedon. Pohled na celkové pořadí dává tušit, kdo postoupí do semifinále. Jisté však není, kteří dva hráči v turnaji skončí. Celkem nízko je Hikaru Nakamura. Nedá se říct, že by se mu až tolik nedařilo. Nehraje špatně, ale možná by měl zkusit i solidnější varianty v zahájení. Co se týče zahájení, Občas se hráči snaží své soupeře překvapit. Nakamura v první partii třetího kola s Firus Joe zvolil Veresovovo zahájení. I když, možná je to spíše londýnský systém, byl úspěšný a svou partii vyhrál. Jistě to však nebylo zásluhou zahájení. S Karlsenem zkusil Nakamura trochu bizarní, symetrický systém, údajně rakouská obrana, a remizoval. Pozadu samozřejmě nezůstává ani Carlsen, Karuanu překvapil Nimcovičovou obranou.